يصلح لكم أعمالكم ويفر لكم ذنوبكم ومن ينضع الله ورسوله فقد فاز خوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهجئة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأنور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ وِدْعَةٍ منع وَكُلَّ مِدْعَةٍ ضَلَانَةٍ وَكُلَّ ضَلَانَةٍ النَّعْمٍ Ikhwanim al-Din, a'azhaquallahu al-Muslimin ya sahamati Kita bahkan yutkan mubarakat kita Dharubat al-Ihtimah al-Sunnah al-Nabawiyyah Rasheed Abu Salam bin Bajjiz Ali Abdul masih berkait dengan pembahasan yang kemarin hukum terkis sunnah, hukum meninggalkan sunnah yang ternyata berbeda-beda karena sunnah pun bertingkat-tingkat. Ada sunnah yang sifatnya nawafil taat, ad", ada sunnah yang sifatnya zaidah, dan ada sunnah nuluhuda yang paling tingginya. Kalau itu sunnah nuluhuda Bahkan memiliki ancaman-ancaman Siapa yang meninggalkan Berbeda Dengan sunnah ya. Dari Nawafil Ta'at atau sunnah Dalam yang disebut Digolongkan terhadap sunnah Azza'idah Maka fasa berikutnya Membahas tentang Hadis Yang menegur Orang yang meninggalkan sunnah Walaupun hukumnya sunnah Tidak wajib فذلك النبي صلى الله عليه وسلم من نقول قال الله رحمه الله فصل وقد وردت أحاديث وأثار تتضمن اللوح والإمكان على من ترك السنة نذكر طرفا منها وكلام أهل العلم عليها فصل آمن دي لواياتك دل ذلك حديث ذلك أثار أثار yang mengandung cercaat dan pengingkar terhadap orang-orang yang meninggalkan sunnah. Kita sebutkan sebagiannya dan ucapan ulama tentangnya. Pami dan nikamaraw muslimun fi sahih. Di antara yang akan diruatkan oleh imam muslim dalam sahihnya dari Abu Sa'id Al Fudri radhiyallahu taala anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم رأى في أصحابه تفخراً، وفي رواية له رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوماً في مؤخر المسجد، فقال له. في لم رواية مسلم كتَّاب النبي سعيد بن القدر رضي الله تعالى عنه، bahwa رسول الله صلى الله عليه وسلم melihat seorang atau satu kaum yang senang di belakang keju masjid maka Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam bersabda taqaddamu fa'tamu bi man kalian dan ikutlah aku. yattam bikum man ba'dakum kana naqra mengikuti yang di belakangnya siapa yang di depannya la yasnu qawmun yata'akhharun Hatta akhiruhum Allah Manusia akan tetap Senang di belakang Sampai nantinya oleh Allah Akan dibelakangkan. Kalimat dewa, ya ya di belakang Padahalina azakumullah Kalimantafad deru Ini hendanglah kalian Maju ke depan Ini salat di depan Jangan milih belakang Ada kata Nawahi rahimahullah Hatta akhiruhum Allah Da'ala han rahmatih Jangan kalian berdiri di belakang atau senang di belakang, nanti Allah akan membelakangkan. Kata Ta'ala yarhamu Allah, maknanya dibelakangkan dari rahmat dijauhkan dari rahmat. Au 'azimi fadhli, atau dibelakangkan dari keutamaan, fadilah dari Allah. Wa rafa'u manzilah, atau dibelakangkan artinya tidak ditinggikan kedudukannya. Wa 'an atau dibelakangkan dari ilmu Wanak wudah lidah yang semacam itu. Penyembelihan Allah orang yang senangnya kalau tutut di belakang, Ngaji di belakang, Salat di belakang. Penyembelihan Allah kita pertanyakan sekarang. Apa hukumnya? Solat depan wajib, tidak? Bukan wajib berarti sunnah. Nah, sunnah. Tapi ternak. kenapa? Rasulullah menegurnya dengan mengancam. La tas'a thalae as-qaum yata'akhkharun satu kaum mesti senang untuk di belakang-belakang-belakang sampai nantinya Allah akan belakangkan dia dan kata Allah Allah di belakangkan dari rahmat dibelakangkan dari keutamaan dibelakangkan dari ilmu ini semua menunjukkan laung dan pengikaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata Ibnu Anam fi adilil -an, fadhil <tuh> Kalimah Allah Yazalu kaum yang terlambat, ayam istighfaril kau-kau ini terus senang di belakang, maknanya dia senang untuk belakangan dalam mendapatkan keutamaan, senang meninggalkan keutamaan. Washtina bil rada'il dalam menjauhkan atau menjauhi kejelekan-kejelekan juga belakangan. Hatta yuakhiruhum Allah Hingga akhirnya membelakangkan mereka Dari rahmatnya Wa'azimithalabi Dan dibelakangkan dari pahalanya yang besar Wafadli Dibelakangkan dari keutamaan Warafi' Manzilati ahli kurwe Dan dibelakangkan dari kedudukan orang-orang yang didekatkan Hatta yakun aqibatu amrihimun nar Sampai akhirnya akibat mereka Adalah terakhir Sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat yang lain <tuh> Khanifin A'zabunullah hadith dalam usaha musim Bahawa Rasulullah SAW menunggu mereka-mereka mereka yang lebih senang di belakang Dalam kajian ilmu ataupun dalam salat jamaah Lebih senang di belakang, pojok di pojok-pojok masjid Khanifin A'zabunullah ternyata Rasulullah SAW mengajar Dan beliau tidak menyatakan dalam masyarak tertentu tetapi kalimatnya umum. Walau ia berkata di umum lafzi, bukan khusus sebab. Fa yang diambil ibrah yang diambil, Melihat dari keumuman kalimatnya. Siapa yang senang akhir akhiran belakang-belakang nanti Allah akan bahagia dia. Dalam masalah apa? Dalam segala hal yang baik. Dalam segala hal yang baik. Kata Ibnu Al-Andalusi Al yang... dalam segala hal yang baik atau dalam menghindari yang jelek. Orang sudah menghindari semua dia terakhir. Orang sudah menjawab semua dia terakhir. Kalifin azza yang dikatakan dengan la yizan qobun yata'akhir. Wal riwayah yang diakharkan illya dan riwayat yang diisyaratkan tadi kama jafiriyah. Ia merawah Abu Razzaq fil musnaf. Adalah riwayat yang diberitakan oleh Abu Razzaq dalam musnafnya. Kalau akbaran akriman ibni Amr, an Yahya ibni b Kadir, an Nabi Sallam ibni b Rahman, an Aaishah Talat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tidak ada kaum yang terlalu dari kelas pertama, sampai Allah menghukum mereka di neraka." Yang diisyaratkan oleh beliau terlepas. Kembali ke riwayat. Sebagai mana dalam keterangan riwayat disebutkan terakhir. Iaitu hadis ini dalam musnad Abu Razzaq rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Aisyah Bapak Rasulullah sallallahu bersabda la yazal awwal yatakhallafun 'an as-shaff al awal. akan terus meninggalkan saf pertama hingga akhirnya di belakang ketika Allah dia di dalam neraka subhanallah ini menunjukkan kalau ternyata meninggalkan sunnah tidak begitu saja mengatakan tidak apa-apa. Pertama, tidak apa-apa. Kedua, tidak apa-apa. Kalau keterusan, apa-apa. Kalau keterusan, ada apa-apa. Kenapa? Berarti berarti terus-menerus ingin di belakang. Ada apa itu? Ya? Ada apa itu? Ya? Tidak suka dia dengan sunnahnya sepertama. Gak suka dia dengan ucapan Rasulullah bahwa innal malaikat Yusalluna ala suhuul al Sebenarnya malaikat-malaikat bersalawat kepada suhuul al-ual, al-ual yang pertama. Panembunan azamumullah, kaum muslimin asarafati maka di sini dikatakan dengan kalimat hatta yuhalifuhu Allah fiinna hingga Allah melakukan dia di dalam neraka wa akhajahu bil tariq Abdur Razza dan dikeluarkan pula dari jalan Abdul Razza Abu Dawud dalam sunannya juga meriwayatkan wa wada'a 'alaihi dan menulis judul Babnya dengan kalimat bab karahiyatun ta'akhur 'an safil awal bab tidak disukainya untuk meninggalkan saf pertama tidak sebaliknya, artinya makro. Makronya meninggalkan kerana sofretal. Itu judul babnya pada kitab Sunan Nabi Dawud. Wahabnu Huzaimah fi Sahih, dan Abu Huzaimah membawa hadis yang sama. Di dalam kitabnya, yang beliau juga menulisnya dengan kitab Sahih, bahwa Baaleh menulis judul babnya babut tahlil fi tahlub anisafil awal. Bab kerasnya. Teguran bagi orang yang meninggalkan Sempertama Wabunul Hibbar juga Menukil dalam kitab sahih beliau Jadi kitab sahih itu Sebenarnya bukan hanya Bupada dan Muslim Ada sahih Ibn Huzaimah Ada sahih Ibn Hibbar Nah tetapi karena Yang paling terkenal kesahihannya Dan yang paling bersih Dari riwayat-riwayat yang ba'if Adalah sahih Bupada dan Muslim Sehingga dua kitab itu yang terkenal kalau tidak, semua yang memiliki Kitab Sahih Demikian pula berkhidmat memiliki Kitab Sahih Tapi saya sekali lagi tercampur Dalam riwayat-riwayat yang wa'i Wa'istatuhu wa'i Termasuk sanad yang dipakai oleh Beliau-beliau ini ta'i Hanya saja sudah kita sebutkan tadi Adalah fad yang sahih di Dalam riwayat Muslim Yang pertama dibaca tadi adalah Dalam sahih Muslim Ikrimah Ibnu Ammar al Yamami muzaffur Adalah hadith dan fikah. Dalam dalam riwayatnya terhadap dari Yahya ibn Abi Kadir indal akimah menurut para imam-imam beliau dianggap ulayi kalau meriwayatkan dari Yahya ibn Abi Kadir. Waminha marwah al Bukhari fi Sahihnya. Sekarang dalil yang kedua apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya bah ithmu man lam yutimus shuf ba Dosanya orang yang tidak menyempurnakan shaf an anas radhiyallahu anhu dari anas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qadma almadinah fa labiyaaa atangi madinah fa qila laa kunan kataqul ibadati ma minna mundu yawmi yawmin hatta rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dikatakan kepada Anas apa yang kau ingkari dari kami sesuatu sejak zaman Rasulullah Sallam sampai sekarang ini? Apakah ada yang kau tunggu kami kata mereka ini cara yang mereka mencari ilmu dari seorang sahabat. Kau melihat kami lama ini apa bedanya dengan zaman Rasulullah Sallam dan apa yang kau tunggu apa yang kau ingkari? Al-ma'an kar tu shay'an illa anna la tuqimun as Aku tidak mengingkari sesuatu pun kecuali hanya saja kalian tidak menyempurnakan sal. Ingat atau tidak ingat? Ingat. Kalian tidak menyempurnakan sal. Oleh tejad bihadal hadis, alamannya nubuwwat yang bagi ala qaul ala qaul man kala inna tasyiyad al sifofu istaghfar la wa Tentunya pendalilan dengan hadis ini. Dalam pembahasan yang sedang kita bahas Ini tentunya Yang bagi ala alimah ala Ini bagi mereka yang berkata Bahwa meluruskan meluluskan Perkara yang sifatnya sunnah Bukan wajib Mustahablah la wajib Artinya Kalau sifatnya wajib, selesai Tidak bisa dijadikan dalil di bab kita Yang sedang kita bahas Yang tidak wajib, tapi diteguh Kalau meninggalkan, iya kan dan sekarang bagaimana taswiyat suhu? Adik-telah dikatakan para ulama Sebagian mereka menganda terbahagai taswiyat suhu adalah wajib. Dengan katakan Rasulullah saw. Sawu, sufu fakum, awla yuhalifan Allah biina quduhibku atau biina qulubiku. Oh, kamu kalau Rasulullah saw. Hendaklah kalian luruskan saff, atau Allah akan bolak balikan wajah kalian, atau Allah bolak balikan hati hati kalian. Sebagian ulama melihat bahawa ancaman ini menunjukkan Bahawa tasbih atau suhu adalah wajib Baik Maka itu bukan pembahasan kita Berarti kalau wajib Ditegur wajar Kalau wajib diingkari ya wajar. Tapi sekarang Sebagian para ulama menganggap itu suruh. Menganggap perkara yang bukan wajib Tapi anjuran Hendaklah kalian Nuruskan safsaf kalian Dikhawatirkan kalau tidak lurus akan begini begini begini. Artinya bukan ancaman, bukan pula menyatakan wajib. Maka bagi mereka yang kaya menganggap bahwa taswiyatul sufu mustahabbah, sifatnya anjuran, la-wajibah dan bukan wajib. Maka ketika Anas bin Malik menyatakan maan kartusayan, aku tidak mengingkari kalian kecuali tidak beres soal kalian. Berarti meninggalkan sunnah yang mustahabbah juga diingkari. شغا دنت قال الحافظ في الحفظ بركد الحافظ كلام الفتح ونازع ابن حزب من الدال اجماع على عدم الوجوب بما صح عن عمر انه ضرب قدم ابي عثمان النهدي لاقامه الصف وبما صح عن سويف بن غفله قال كان بلال بصوب مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة. فقال ما كان عمر وملال يضربان أحدا على ترك غير واجب وفيه نظر لجواز أنهما كانا يريان التعذير على ترك السنة. ليذهب ابن حجر ابن حجر قال في ذلك ابن سلباري. مهيب ابن حزم أم بعث. سيابا يمنع الإجماع. Tidak wajibnya Membereskan sumur Atau tidak wajibnya merapikan sumur Dengan apa membantahnya Membantah dengan apa yang sahih Dari Ibn Umar dari Uzzah, Ibn Al-Qattah bahwa dia sampai memukul Kakinya Abu Usman al-Nahjid Untuk meluruskan sumur Dan juga apa yang telah sahih Dari sahabat Suwaih Ibn Al-Ghafal Taala ta'ala'u yang menyatakan kana bilal sawi manakibana bahwa binaan luruskan setiap kami dan memukul kaki-kaki kami dalam salat supaya lurus. Faqala kemudian berkata ke Hasan, "Ma wa Bilal yatribani ahadan, Umar dan Bilal radhiyallahu anhuma, tidaklah memukul kaki-kaki orang kalau sesuatu itu tidak wajib." Tidaklah memukul kaki-kaki orang kalau Meluruskan sampai itu tidak wajib, tidak mungkin sampai dihukum. Wa fi hinawal, tetapi alasan mereka, alasan yang menyatakan wajib dengan ini, hinawal masih ada kritikan. Kenapa? Li jawab an nu ma karena yarayanin Karena mungkin saja kedua sahabat tadi menganggap perlunya dihukum orang yang meninggalkan sunnah. Yang terakhir dari kalimatnya berkait dengan berapa kita tidak mesti dipukul itu berarti wajib. Karena kadang-kadang mereka membolehkan dan mereka menghukum siapa yang meninggalkan sunnah. Di Jawa, di Nahu maka bisa saja terjadi bahwa keduanya berpendapat ada takzir, ada hukuman bagi siapa yang meninggalkan sunnah. Berarti dianggap sunnah. Tetapi kalau ditinggalkan hukum sampai dipukul kaki sampai lurus artinya di antara ulama ulama mereka berpendapat bolehnya ta'zir menghukum orang yang meninggalkan sunnah وقال الحافظ ايضا على حديث انس مرفوعا berkata hafid hadits ans صفوا صفوفكم Fa inna tasyiyat as-subuh bi salat luruskan saf-saf kalian. Kalau subuhnya luruskan saf termasuk menegakkan salat. Wa atadallaq al-Hasan bi qaulih iqamati as-salat. Ibnu Hazm berkata dengan kalimat min iqamati as-salat luruskan saf termasuk ikamat as-salat. Berdalil dengan itu Ahlul wujub taswiyatus subuh menganggap wajibnya meluruskan salat. Karena iqamatus salat wajib. Kalau Nabi menyatakan fa'inna inna subuh min iqamatiṣ ṣalāt salat termasuk iqamatus ṣalāt berarti termasuk wajib sama dengan wajibnya menegakkan salat. Li anna iqamataṣ wajibah karena menegakkan salat adalah wajib wa kullu shay'in min al-wajib wajib. wajib. Maka segala sesuatu yang berkait dengan wajib maka dia pun wajib. Kalau ikhmat usahanya wajib, maka yang berkait dengannya juga wajib. Yaitu meluruskan sah. Wal okay. ini ucapan kemenasan. Walayakfamafi walasiyama wakat bayfna anarwa limyadafqu'ala hadhih al-ghiba. Kita asam okay. lagi apa yang ada pada hadis tersebut? Walasiyama lebih-lebih lagi telah diterangkan bahwasannya rawi-rawi hadis ini tidak sepakat terhadap lafad tersebut terhadap lafad min tiqamatus shalah wa tamatsaka ibnu battah al bi zahir lafzi abi hurairah ibnu battah berpegang dengan lafad riwayat abu hurairah fa inna iqamatus shuffi min husni shalah ini lafadz Abu Karena semuanya iqamatish shaff, meluruskan shaff termasuk bagusnya salat. Min husni as-salat. Fa stadalla bihi ala anna tashwiyah sunnah. Maka Imam Malik melihat riwayat ini berarti menegakkan shaff atau meluruskan shaff sunnah bukan wajib. Kenapa? Karena min husni as-salat, membaguskan salat. As Kalau membaguskan Rajib. Katakanlah, "Karena husnul shayil ziyada'ul ala tamam." Karena bagusnya sesuatu itu adalah tambahan tersendiri dari tegaknya sesuatu. Ini tegak solat. Ini tegak solat, tapi ada ziyada', iaitu bagus solat. Maka tidak wajib meluruskan solat, karena hanya menyempurnakan saja. Menambah baiknya salat. Beradil para rawi rawi tidak sepakat dengan laporan. Wa'uridah alaihi riwayah minta maaf bersalah. Apalagi ada riwayat lain yang diriwayatkan bahawa taswiyat as-sumu minta maaf bersalah. Taswiyat as-sumu minta maaf bersalah. Menurut khasaf itu termasuk kesempurnaan salat lebih-lebih lagi. Sangat jelas kalau kesempurnaan bukan wajib kalau ditinggalkan kurang sempurna. Kalau dikerjakan akan menyempurnakan. Berarti apa yang hanya menyempurnakan kalau ditinggalkan tidak apa-apa? Ya sunnah, tidak wajib. Wa ajaba min <tik> daqiqa Ibnu Taqil menjawab dan berkata, "Qadiyun khad min qawlihi tamannu shalah al Bisa saja diambil dari kalimat "min <tik> tama'mis termasuk subhan salat diambil kesimpulan istihbab bahawa itu dianjurkan karena tama'ul syai' fil 'urbu adru zaidun ala karena kesempurnaan sesuatu dalam uruf, dalam pemahaman umum manusia adalah perkara yang lebih dari sekadar mewujudkan ini mewujudkan salat ini mewujudkan salat tetapi yang ini mewujudkan dengan tidak sempurna dia menyempurnakan dengan sempurna berarti kesempurnaan adalah amrun zaid perkara yang lebih dari sekedar hakikatnya alati <tuh la ya illa biha <-tuhakak> kalau hak, hakikat tidak ditegakkan kecuali dengan tapi kalau kesempurnaan itu zaid hakikatnya ada tetapi yang ini disempurnakan yang ini tidak disempurnakan wa kana yutlaq bi hasb ala ba'd malat walaupun kadang-kadang diucapkan bi hasb Ala bagaimana tertemu atas perkara-perkara yang tidak sempurna sebuah hakikat kecuali dengannya. Ia ya, ini seperti dalam kaidah, mala oh. yang timu bihi wajib bahwa wajib. Mala yang timu bihi alwajib illa bihi bahwa wajib. Tidak sempurna atau tidak sesuatu menyempurnakan kewajiban kecuali dengannya, maka perkara itu juga wajib. Ini khairin A'zulullah, kada, kada Tentang di al-warfi, dalam keumuman pemahaman manusia, bahawa kesempatan itu adalah Amrul Zahid Kada kata. Dan ini perkara yang lain. Dan ini perkara yang lain. Karena lambat syariah tidak mempunyai apa yang berlaku dalam Al-Arabi. Dan ini perkara yang lain. Karena lambat syariah, tidak dibawa kecuali pada perkara yang ditunjukkan secara wadah, secara bahasa Arab yang dipahami oleh mereka. Filisalil Arabi dalam bahasa Arab mereka. Wainnamahmal al-urfi ida tabtah annahu urf al-shar' lal-urf al-hadi. Tidak dibawa kepada mana urf kecuali urf syari' bukan urf al-hadi atau syariat keumuman pemahaman syariat kalau ulul hadis keumuman masyarakat. dan tentunya kalau dalil-dalil akan dibawa kepada pemahaman urf-urf yang syariah nah amma hadis la tusawlun subuqakum aw la yuqalifanallahu baina wujuhikum Adapun hadis yang menyatakan hendaklah kalian luruskan saf-saf kalian atau Allah akan bolak balikan wajah-wajah kalian. Fa qad ikhtalafa fi maka berselisih para ulama tentang ancaman ini. Hal 'ala al-haqiqah am majaz Apakah dibawa kepada hakikatnya atau dibawa kepada makna lain? Faman man 'ala al-haqiqah lazim al-qawl bil Adapun yang menyatakan bahwa itu adalah ala yang benar-benar dipolak-polakan wajahnya, maka berarti ini ancaman. Kalau ancaman berarti wajib luruskan sah. Waalaikumsalam. Adapun kalau majaz, maka itu bukan ancaman. H. Tawakat Hakamun Rust al-Ijma' al-Adab al-Wujud ini. Kalau sebagaimana mungkin kawan Abu Rusd bahwa beliau Menukilkan menghikayahkan ijma, ijma para ulama ala adabil hujjub bahwa tidak adanya atau tidak wajibnya takbir sunnah. Fakalah bidayaul mujtahid berkata Abu Rusd di dalam bidayaul mujtahid, al ulama ala anna sunnah al awal muraghbul fi. Sepakat para ulama, ijma. Bosok pertama dianjurkan padanya. Wa kada alika taras sufu. Batasnya Tuhan. Demikian pula meluruskan sab dan membaik atau meluruskan sab. Itu butil amr. Karena datangnya perintah yang tegas dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ijma. Atas anna saff al awal murazab apa man merazab di dianjurkan berarti bukan wajib demikian pula merapikan saff dianjurkan berarti beliau menganggap ijma bayar walaupun fa inna masalah ليس هذا موضوع بسطها walaupun perkara ini bukan di sini tempat pembahasannya untuk kita bahas detail illa anal maqsud biha huna hanya saja maksud kita membahas di sini adalah anna jamaahiril umma yaruna sunniyat tarasus bahwasanya kebanyakan para ulama menganggap meluruskan shaf itu tidak wajib sunnah tetapi kenyataannya mereka yang menganggap meluruskan shaf itu sunnah kalau ditinggalkan mereka mana kalau ditinggalkan mereka menipu tak lalu ditinggalkan mereka memukul kaki-kaki. Semua-semua. Baik. Berarti mereka memukul. Mengingkari. Menegur keras. Mereka yang meninggalkan sunnah. Tasbihah Tessal. Nah. Faluhassilil murad. Maka dengan itu. Kita mendapatkan apa yang kita maukan. Iaitu. Bolehnya mengingkari alamat-alamat sunnah. Bolehnya mengingkari Orang yang menyesui sunnah-sunnah Menurut para ulama Al-Iqqa ala man khala lafas sunnah ulama Ini kesimpulannya Wa min dalika man tabaqa alaihi min hadithi Ali Ibn Husayn Dalil ketiga berarti Adalah apa disepakati atasnya Sepertinya bukhadar Muslim juga Dari hadith Ali bin Husayn Ana Husain ibn Ali akbarahu. Barusan ya Husain ibn Ali menghubarkan kepada nya. Ana Ali ibn Abdul Talib akbarahu. Bawa Ali ibn Abdul Talib menghubarkan. dari Ali ibn Husain. dari Husain ibn Ali. Dengar. Siri-siri lah. Dari ahli bil. Siri-siri lah dari ahli bil. Ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turahoh bin Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Bahwa Rasulullah pernah mengetuk pintu Ali bin Abi Thalib pintu rumahnya. Dan Ali sudah menikah dengan Fatimah. Faqala ala tusalliyan mengetuk pintu rumahnya sambil menyatakan, "Tidak ada kalian salat. Tidak ada sekarang waktunya kalian salat." Faqultu ya Rasulullah anfusana biyadika. Ya Rasulullah jiwa -jiwa, jiwa jiwa kami di tangan Allah SWT wa taala. Fa syaa an yub'athna ba'athna. Jiwa jiwa kami di tangan Allah. Kalau Allah kehendaki kami bangun maka kami Allah. Pancoran bangun hina puto dalik maka Nabi pun pergi ketika saya berkata seperti itu kata Aliga Dofa. Walaa yarji ilayya syai'an dan tidak kembali kepadamu dengan sesuatu. Abdinya tidak menegurku dengan sesuatu apapun. Thomas sama itu, ahwa muallim. Ia tidak Maka ketika dia pulang, ketika dia berbalik, dia memukul pahanya sambil berkata, wakana al-izan wa aktar shayil jannah. Bahawa manusia memang pandai berdebat. Makanan insan ad para sye'in jadalah. Bukan manusia memang banyak berdebat Boleh beri nasrulukumullah. Apa yang dimaksud oleh nabi dengan kalimat alatusallian? Tidakkah kalian salat? Tidakkah kalian berdoa salat? Yang ini salatul leih. Tiada Yang ya, sudah kita bahas bahawa itu adalah perkara yang sunnah. Walaupun termasuk sunnah yang paling tinggi Yaitu sunnah nafuja, tetapi tetap hukumnya sunnah. Tetapi toh Nabi menegurnya Untuk salah Dan ketika Ali menjawab Jiwa-jiwa kami di tangan Allah Kalau memang ditakdirkan Tahu kuahnya bangun ya. Orang yang tidurkan tidak tahu apa, -apa. Ya. Kalau ternyata bangun Ya salah ya. Maka Nabi pergi sambil menepuk pahanya Dan menyatakan Wakanan insanu aktar sehing Jadalah Kalau manusia itu memang pandai berdebat wa akhrajahu nasai fi sunani. Dan juga dikeluarkan oleh an-nasai dalam sunannya, babut kanuni fi qiyamul lail, bab anjuran untuk bangun malam. Min tariqi dari jalan Ibn Mis'ham. Fala hadatsani Hakeem ibn Hakeem, dari Mujihah, dari Ali ibn Husain, dari ayahnya, dari kakaknya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dakhala Rasulullah sallallahu Rasulullah SAW masuk ke rumahku, Wa ala Fatimah dan juga kepada Fatimah di malam hari. Fa iqwana lusalah maka beliau membangunkan kami untuk salat. Tumrajailah baitihi fa salahawiyan kemudian beliau kembali ke rumahnya dan sholat beberapa saat minar lain. Pahamnya semalana hissar tetapi tidak mendengar dari kami sesuatu. Artinya mendengar ada tanda-tanda bangun. Faraja ilainya, fa'ir tadona, maka beliau kembali kepada kami dan membangunkan kembali. Artinya bukan sekali, sekali ditinggal salat, setelah salat beberapa saat kembali lagi membangunkan kami Fakahal maknanya diberkata qomah fasyliyah, maknulah kau berdua salatlah. Halal majalastu wa ana aarobaini, maka aku bangun dan aku menguncak mataku Sambil berkata Inna ma dusallil ilma katab Allahu Kami sebutnya demi Allah tidak salat kecuali apa yang sudah dicatat oleh Allah SWT untuk syafaat. Inna ma anbusuna biyadillah. Sebutnya jiwa-jiwa kami di tangan Allah. Ma insya Allahnya bagatna bagatna. Kalau Allah hendak untuk membangunkan kami maka kami pun bangun. Al Rasulullah maka Rasul pun berpaling. Wahyu yaqool sambil beliau berkata, beliau terpihak di alafakhir sambil memukul pahanya sendiri dan menyatakan manusali illa maka kata Allahul tidak kami shalat kecuali dengan apa yang takdirkan untukku. Wakan al insanun atfarashiyin jadalah sungguh manusia banyak berdebat. Fani binti Azamullah berarti yang kedua ini berbeda dengan yang pertama. Doa yang kedua Rasulullah samaukan dua hal. Yang pertama lebih tegas dari yang ke... yang kedua lebih tegas dari yang pertama. Qum wa salia. Bagaimana kata Salatlah. Waqad ikhtalafa ilmi fi qaulin sallallahu alaihi wa Maka para ulama berselisih si. tentang ucapan Nabi tadi. Hal wa ikran ala ali. al insanu akthar shay'in jadala. Wahumanusia memang banyak berdebat. Yang dibacakan oleh Rasulullah. SAW. Apakah itu pengingkaran Nabi terhadap Al Al Ali bin Abi Thalib? Atau anjuran surat jawabnya? Atau kekaguman Rasulullah SAW terhadap jawaban Al Ali? Memang manusia itu pandai berdebat. Okay. Kekaguman atau pengingkaran? Okay. Atau taslimun leudrihim? Atau Rasulullah melihat ucapan itu menerima ujaran mereka? wa nahuhu la'atab 'alayhuma lawasanya tidak ada kecelakaan atas keduanya yang mana yang dimaksud oleh kami warajih yang rajih dari ulama wallahu alam mataruhu al'allamah as yang paling rajih adalah apa dipilih oleh al'allamah al-sindi dalam hasiahnya terhadap sunan dan masa'id haitsu qala 'ala qawlihi wa huwa beliau mengomentari Ucapan Rasulullah, "Wakal insan akalu Shayin jadalah." Kata beliau, "Ingkarun lijadah lijadah di Ali." Ini pengingkaran terhadap pemerintahan Ali. Dia nahu tanah sahaja ditakdir wal Mashiah. Karena beliau Rasulullah Anhu beralasan dengan takdir. Kalau takdirnya bangun, ia sebangun. Banyak orang tidur, nggak tahu apa-apa. Jiwanya di Allah. Tiba -tiba Allah pahamnya, dia ditaklukkan Allah. Tiba-tiba Allah bangun, kerja bangun. Para bin azakumullah, dikatakan oleh Al-Siddiq bahwa ini pengingkaran terhadap bantahan alim karena beralasan dengan takdir dan beralasan dengan kata Allah Subhanahu wa taala fi muqabalat at-taklif. Tidak boleh beralasan dengan takdir untuk menentang syariat. Kalau syariat menganjurkan, tapi kan jiwa kita di tangan Allah. Allah. Kan pada Allah banget kita paham. Kerana kalau dinaik, tidak boleh. Berasal dengan takdir untuk menentang syariat. Wahyu merujuk bahawa yang demikian terpaksa. Walau tidak ada ilah agam kerana tidak Dan tidaklah seperti itu, tidaklah datang bantahan-bantahan seperti itu, kecuali karena banyaknya debat. Ini keumuman manusia. Wakanul insan akhbar syait jadalah. Nama takrifahuna nabiul. Laujuh, iya. Memang beban syariat taklif yang dimaksud tiada mulailah adalah nadbi, sifatnya anjuran. Laujuh, bukan wajib. Falaikan sarafan bukan wajib oleh oleh. Oleh kerana itu nabi pun pergi tidak memaksa, karena itu tidak wajib. Rasul pergi tidak memaksa. Walaukan lajuhian lama mereka pun, kalau saja itu wajib tapi tidak meninggalkan mereka. Lama lamata'kahum ala halihim enggak aku dia mereka dalam keadaan seperti itu wallahu taala a'lam demikian ucapkan as-siddiq rahimahullah wa min dalika marwahul imam ahmad dan yang berikutnya adalah aku diriwayatkan dari imam ahmad rahimahullah dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu al dari nabi sallallahu alaihi ala alihi wasallam qala ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل ويخلدون على النبي صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم حسره يوم القيامه وان دخلوا الجنده الفوارض tidalah duduk satu kaum di lah satu tempat duduk tetapi tidak menyebut Allah SWT tidak berdzikir kepada Allah taala dan tidak bersolawat kepada Nabi saw kecuali atas mereka nanti penyesalan yang belkiam. Walaupun mereka masuk surga, karena pahala-pahala mereka, tapi mereka akan mendapatkan hasrah, dapatkan penyesalan yang belkiam. Oh, hadis sunan Nabi Dawud bilahok dan ini diberikan pula dalam sunan Nabi Dawud. Kalau tadi dalam usnaf Imam Ahmad. Dalam sunnah Nabi Daud disebutkan mam min qaumi yaqumun majlis la yadhkurunallahi fihi illa qamu 'an midhli jifati himam wa kan lahum hasrah siapa yang bangun dari majlisnya satu kaum bangun dari majlisnya yang tidak ada di sana zikrullah majlis yang tidak menyebut nama Allah kecuali qamu kecuali mereka bangkit dari majlis tersebut seperti bangkit dari bangkai keledai hema, bangkai keledai Wakah ada lah hasrah dan mereka akan mendapatkan penyesalan. Ya Mulkiyam. Aiyah, yang pertama disebutkan hasrah ya Mulkiyam, yang kedua dianggap majlisnya seperti keladeh, seperti bangkai keladeh. Aladzabil lah menjijikan. Tapi pasal yang mana ini maksud? Majlis lain sahih di Majlis yang tak ada di tidak menyebut tentang Allah, tidak menyebut tentang Nabi SAW. Sallallahu tidak memberikan salawat. Maka dikatakan 'alaihi wasrahiyul qiyam'. Wainda kalau jannah ditawab, walaupun masuk surga karena pahalanya tetap mereka mendapatkan hasratan penyesal. Dan dijuluki majlisnya dengan bangkai lima. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah wajib? Zikrullah Apa kau wajib zikrullah Pada saat tertentu Tidak Disifatkan secara umum Apa berarti itu Sunnah apa itu ha? Ima sunnah za'idah Atau Tambahan nawafil ta'ah Ya ini perbanyaklah zikr Ketika semua zikr Tidak ada zikrnya Kenapa kau diancam dengan ancaman penyesalan, akan dijuluki majlis dengan bangkai kema. Pada peringatan semula ini yang berikut, bahasa yang meninggalkan sunnah kadang ditegur dengan keras. Meninggalkan sunnah kadang ditegur dengan pengingkaran-pengingkaran, bahkan dengan ancaman-ancaman. Al-Hasan Abi Dawud Aynan dan dalam surah Abi Dawud juga ada lafadz. من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة ومن اتجع متجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة قال الحيثم في المجمع عن إسناد الإمام عحمد رجاله رجال الصحيح وقال النووي في الأذكار عن إسناد أبي داود تدي للفظ الاول اسناده صحيح وقد أخرجه الترمذي في سننه من طريق صفيان عن صالح مولا اتوممه ان ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعلي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم في لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تركا Fa'in sha'ā' ad-dhabuhu wa'in sha'ā' ghafurlahu. Biarlah fatlak. Laut lapat yang ketiga berbunyi siapa yang duduk di satu tempat tu? Tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir kepada Allah. Padanya, maka atasnya dari Allah. Siapa yang berbaring di satu pembaringan? Tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir kepada Allah. Juga atasnya di sisi Allah ada tira. Sesuatu. Tira itu sesuatu yang menjadi alasan untuk dia bisa diadab oleh Allah SWT. Itu tira. Disebutkan sanat-sanatnya. Diantarnya oleh Al-Haythami. Bahawa sanatnya Imam Ahmad. Rijaluhu Rijalus Sahih. Rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang dipakai dalam kitab sahih. MasyaAllah. Dan berkata Nabi dalam akal sanadnya Abu Dawud di pertama adalah sanad yang sahih dan dikorbankulah oleh Tirmidzi dalam sunannya dari jalan Sufyan dari Saalih maulid Taufah dari Abu Hurairah radhiallahu ta'ala dari Nabi SAW kalama jalan satu kaum majlisan di satu kaum dulu satu majlis tidak menyebut Allah atau tidak berdzikir pada Allah. Walaupun salulah kepada Nabi-im dan tidak bersolawat kepada Nabi mereka, kecuali atas mereka tirahul. Insha Allah ada bahum, wa Insha Allah gafurahum. Maka kalau Allah hendaki Allah ada mereka. Kalau Allah hendaki Allah pun mereka. Maka bila Nabi Muhammad sama kalimatnya, yaitu dengan kalimat tirah. Kau Muslim yang Ini juga ancaman bagi mereka yang meninggalkan sunnah. ...karena dianjurkan, diperintahkan, diajarkan... ...untuk selalu berdikir kepada Allah... ...Qiyaman wa ku'udan wa'ala junubihim. Orang-orang beriman. Sini-sini adalah... ...Yadkurun Allah. Mereka selalu berdikir kepada Allah... ...Qiyaman wa ku'udan wa'ala junubihim. Apakah dalam keadaan berdiri atau duduk ataupun berbaru. Ya. Maka ada satu majlis duduk... ...bicara-bicara terus pergi... Tidak ada di sana mikro Allah. Tidak ada salat pada Nabi. Maka majlisnya dikatakan seperti bangkai keledek. Dan dikatakan dia akan mendapatkan kerugian nanti Yuma Al-Qiyamah. Bahkan dikatakan ada tiram. Kalau Allah kehendaki dia adab dia. Kalau Allah kehendaki dia maafkan dia. Tetapi kan berbicara yang misalnya majlis-majlis bisnis. Apakah tidak ada seorang mukmin ketika berbicara majlis, -majlis bisnis. Apa yang tidak ada di sana? Semoga memberikan manfaat. Masa tidak ada kalimat itu? Atau semoga kita menjalankan dengan sunnah, atau nasihat, atau kalimat-kalimat yang berkait dengan itu. Ada. Seharusnya selalu dikaitkan dengan Allah dan Rasulnya, sehingga majlis-majlis tadi -majlis. majlis barakah jangan menjadi majlis-majlis kosong, -majlis, majlis yang akan menjadi hasratan malam kiamat, majlis yang akan menjadi kerugian dan penyesalan nyawal kiamat, jangan sampai menjadi majlis yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada kita. Majlis kering. tanpa menyebut nama Allah dan menyebut selawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Kalau akhir. Qala riwayat yang terakhir dari Tabiri kata beliau hadisun hasanussahih. Dan kan berkata Hakim hana hadithun sahihul isnad. Walam yukhrijahu. Hadis ini hadis yang sahih sanadnya dan tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wasalih laisa bisaqit. Sedangkan so, saleh bukan orang yang kubur. Hadisnya. Tetapi dikomentari oleh Ad-Dahabi Karena beliau al-hakim terkenal al tasahul Dalam menilai Maka dikomentari oleh Ad-Dahabi Kultu saya katakan Salih do'if Bahwa salih yang dikatakan oleh Al-Hakim sebagai orang yang Tidak sakit, ternyata dikatakan Ad-Dahabi do'if Pada benda al-razaikumullah Bahkan salih ikhtal Tercampur hafalannya Wawiyah sebenar tauliahnu bukan adalah istilah, dan sebenar -da tauliah mendapatkannya dari dia setelah istilahnya dia. Istilah itu berubahnya hafalan. Apakah karena fikun atau karena dia biasa mewakilkan dengan kitab yang kitabnya terbakar atau suatu hal yang lain? Maka berubah hafalannya ketika mudanya dalam keadaan bagus, ketika waktu tertentu berubah. Maka kalau tidak bisa dibedakan. Ini diriwayatkan sebelum ikhtilat atau sesudah ikhtilat Maka semua hadis itu tolak. Kalau tidak bisa dibedakan Ini diriwayatkan sebelum ikhtilat atau sesudah ikhtilat Kalau tidak bisa dibedakan Tolak semua Tapi kalau bisa dibedakan Ini sebelum ikhtilat, ini sudah ikhtilat Maka yang sebelum ikhtilat dikatakan Diterima, makhluk Apa yang setelah ikhtilat, ditolak Tetapi ini diketahui Bahawa riwayatnya semenantari dari beliau Lakdal ikhtilat dari Saleh setelah pihthalnya beliau, setelah tercampurnya hafalan. kama nafs ala dalik Ibn Mujahid, sebagaimana disebutkan secara nafs ala Ibn ma'i dan juga lain. Wamilaiyululah anhu limyutqin lafzah al hadith dan di mana atau sesuatu yang menunjukkan bahwa beliau tidak mungkin dalam menyampaikan lafaz hadis ini bahwa Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Jalan Ibn Abi Zaid. Dari Salih, dari Abi Burayara Bilas dong dengan lafad Ma jalasa kaumun majlisah Lam yadkurullaha fihi Walam yasallu ala nabihim Illaka na'alayhim jirah Tidaklah sejudul Satu kaum di majlisnya Yang tidak menyebutkan nama Allah Padanya Dan tidak bersalawat kepada nabi mereka Kecuali atas mereka tirah Padahal tadi di atas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 dan Yang dikatakan oleh Jujjani Sima ubni abidib minum padim Kata Jujjani Bahwa abidib mendengarkan Dari beliau dari salat itu padim Dulu sekali Sudah lama sekali Artinya sebelum ikhtilau Baib Demikian lapat-lapatnya Walaupun salah satunya ada yang lemah Tetapi apa yang diriwayatkan yang sebelumnya Relay lemah Ahmad rahimahullah atau Abu Dawud dan sebagainya dikatakan rijal atau rijal sahih. Rawinya adalah rawi yang dipakai dalam kitab-kitab sahih yang menunjukkan bahwa hadits ini satu dengan lainnya saling mendukung dan menunjukkan makna yang sama bahwasanya siapa yang mendirikan satu majlis atau duduk di satu majlis atau dia berbicara ngobrol tapi tidak menyebut nama Allah tidak bersolat kepada Nabi maka majlisnya adalah majlis yang jelek dan terancam penyesalan. Sana bila na'az wa qul inna ka'am bagi mereka meninggalkan sunnah bagi mereka meninggalkan sunnah Untuk selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sunnah untuk selalu ingat kepada Allah dan selalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Astagfirullah. Kita dengar insyaallah pada tanggal datang dari taala subhanallahi wa hamdih. Fachadall ila ya sabr zawat wa assalamu Tidak bertanya Ustaz Kenapa kami Salafi Belum pernah melihat antum Di TV Roja Bukankah TV Roja salah satu Yang mendakwakan manajara Apakah Ustaz tidak mengisi Di TV Roja tersebut keneftiraf Perbedaan masalah Tidak berbedaan masalah Tidak berbedaan Tidak berbedaan Tidak berbedaan Tidak berbedaan Tidak berbedaan Tidak Menganggap Diri mereka menawarkan salah Tetapi yang Yahudis di dalamnya tercampur Tercampur Sekian banyak jenis manusia Ada Hizbiyyid Ada orang yang ditakli Seperti Al-Fatih Ada orang-orang Seperti Al-Arizi Yang ditakli oleh para ulama Karena pemikiran khawarijnya dengan aliasan pemikiran perujiannya dan juga ada yang mencercah Sheikh Rabi seperti Firanda dan lain-lain bahkan sebagian mereka ada yang benar-benar siasi bergabung dengan beberapa tokoh-tokoh politik sehingga sungguh bukan perkara yang sunnah untuk berjalan bersama jenis-jenis manusia seperti itu para berwakil akan tidak menganjurkan secara publik. Oleh kerana fikiran saya tatap peraturan di. Surah al